Vad bra. Eh, Hej. Nu var jag inte beredd på mig själv. Hej och välkomna till A-ordet. Eh, idag ska vi prata om kristna miljöorganisationer, eller bara en kristen miljöorganisation. Eh, för det är nämligen så att eh, Jonathan har varit eh, ner till huvudstaden och eh, varit med på en typ av konferenshelg. Eh, är det det har varit? Eller det varit ett årsmöte med föreningen Godjord? Det var både årsmöte och konferenshelg. Okej, eh, vill du säga något om det här? Eh, en kristen miljöorganisation, vad är det? Ja, jag borde väl göra en disclosure att jag är med i den här organisationen eh, och gillar det de gör. Så att jag, är, jag är väldigt partisk. Mm, vad är det de gör då? Eh, de försöker främst påverka kyrkan att bli mer eh, miljövänlig och eh, fokuserad. Så att de gör en tydlig koppling mellan, eller vi, <laughs> de vi, eh, gör en väldigt tydlig koppling mellan miljö- och rättvisa. Eh, och vill, eh, har inställning att man vill hjälpa kyrkan att bli mer hållbar. Så det är liksom deras, att hjälpa kyrkan att bli mer hållbar är deras bidrag till klimatdiskussionen eh, kan man säga, eller? Ja, precis. Mm. Men du har gjort ett par intervjuer nere i i Stockholm. Vill du säga något om det innan? Vi tänkte rulla de intervjuerna här efter att jag pratat klart. Nej, men jag pratade med två personer som är med dels i styrelsen men också en person då som var med och arrade helgen. Så det, det var de två personerna. Men de kommer presentera sig själva i intervjun. Mm. Och vi kan säga också att God gjorde ett ekumeniskt nätverk så att de personerna som är med, är från olika kyrkor men har jag rätt om jag fattade som att det är mest frikyrkor? Ja, det är nog fokus på, på frikyrkorna ganska mycket. Men den är öppen för alla som delar föreningens vision helt enkelt. Mm. Så det är en liksom vanlig partipolitiskt och eh, religiöst, o, eller konventionellt obunden organisation. så. Vet du om de har några interreligiösa samarbeten? Jag fick inte det intrycket utan jag tror att det är ganska mycket fokuserat på, på de kristna kyrkorna mm. i det här läget. Sen kan ju det vara någonting för, för framtiden eller längre fram. Du får väl driva det som föreningsmedlem om du vill. Ja, precis. Ja. Men nog om det kanske, ska vi rulla intervjuerna eller vill du säga någonting mer innan? Nej, jag tycker är, vi rullar intervjuerna. Ja, men då kör vi. inte börja och berätta vilka ni är. Mm. varsågod du och börja. Ja, jag heter Erika Stacke och jag är en student som bor i Göteborg och som varit engagerad i God Jord sen starten ungefär. Wow. jag heter Kristina Florgren och bor just nu i Södertälje. Jag är en växtkött från början, stolt sådan. Men jag jobbar som ungdomsledare i Södertälje missionskyrka och har varit med och hjälpt till inför den här godjord -träffen. Vad är Godjord för någonting? En kristen organisation för miljö och rättvisa, om man ska ta det korta svaret. Mm. Varför gick ni med? Jag råkade träffa på Johannes Widlund som är ordförande på FISO för två år sedan. Och då hade han ett seminarium om miljö och sådär. Och så sa han att han skulle starta upp. Då han och ett gäng. En kristen miljöorganisation. Och jag kände bara, wow, nu händer det. För jag har ställt mig frågan i flera år, så här, var är den kristna miljörörelsen? Och för mig var det lite så här dream come true. Att... Någonting sånt här skulle starta. Mm. Mm. Så då var det självklart att komma. med. Mm. Mm. Jag kom med i Godjord för att en kompis till mig från Uppsala bjöd in mig till Godjord-gruppen på Facebook för men, ungefär ett år sedan kanske. Och jag var så här, men vad är det här? Man blir ju inbjuden till massa konstiga saker liksom, på Facebook. Och jag tänkte att det här var väl något annat konstigt som jag inte bryr mig om. Och läste igenom, det finns så här: omsida av om alla Facebookgrupper som man aldrig orkar läsa. Och jag såg att det var jättemycket text. Det här orkar jag ju inte läsa. Men jag läste liksom första meningen och det stod någonting om att det var liksom kristet och om miljörättvisa. Och jag fastnade totalt och bara läste hela texten för att. Ja, precis som du sa, Erika, att det är någonting som svarar på någonting som jag också hade längtat efter. Just det här att mitt politiska engagemang och mina politiska tankar har med tron att göra. Och jag är inte den enda som funderar på hur det hänger ihop. Utan här finns fler knäppskallar. Vad skönt. Ja. Mm. <laughs> Väldigt bra. Mm. Mm. Men varför behövs det en just en kristen miljörörelse? för att jag bryr mig om miljön för att jag är kristen. Alltså, jag, jag börjar med att liksom, bry mig om politik och rättvisa och miljön och så vidare. Just för att jag tycker det är en viktig fråga för att ja, men, klimatförändringar och sådana läskiga saker. Men när jag har fundera mer på det så inser jag att, ja att jag bryr mig för att jag är kristen. Det är inte så att jag är kristen och bryr mig, utan det är liksom det går inte att ta bort det hela. Utan den Gud jag tror på ser åt mig att bry mig om människor och miljön. Och då vill jag kunna bry mig om miljön med Gud som argument. För det är mitt främsta argument till varför jag gör det. Och jag tror just eftersom att det ändå finns många kristna som ser den självklara kopplingen. Mm. Mellan, mellan tron och det här engagemanget. Så behövs det en kristen miljörörelse för att de flesta kristna kanske ändå inte gör den kopplingen. Mm. Eh, och att eh, för dem som ändå eh, ser den eh, hur det hänger ihop eh, så blir det liksom relevant att berätta för fler att oj här är en jätteviktig del av vår tro som vi nog har tappat bort ganska mycket. Mm. Eh, och då blir det som att det behövs en kristen miljöorganisation som sprider budskapet inom kyrkan för att vi har inte fattat grejen mm. Mm. Mm. men också bara en sån sak om att ja men det du säger att ja men vår tro påverkar oss i våra handlingar och hur vi lever vårt liv inte minst på det här området inte minst på hur vi möter liksom den faderlösa och fattiga och enkan och så vidare men också tänker jag att ja men vi har ett hopp att vi kan hoppas på, på något bättre än det här vi är vana med tanken att ja, men den här världen är inte perfekt. Vi är vana med att se att ja, men det finns fel. Och det kan bli bättre. Och det tror jag att miljörörelsen behöver. Och inte bara massa liksom, anklagande grejer. Att det är kaos och det är för sent. Och ni som gör syn, ni förstör den här världen. Typ. Det kan vara mycket, mycket skam inom miljörörelsen på ett sätt som inte alltid är hållbart. Men då tror jag att vi behöver det kristna hoppet. Att när vi har en gud som, som hjälper oss att hoppas på något bättre. Att det inte är så. Men god jord är en rörelse som organiserar kristna som bryr sig om miljöfrågor. Varför är det viktigt att liksom organisera sig separat? Skulle det inte vara lika bra om kristna gick in i miljöförbundet jordens vänner, Greenpeace, Extinction Rebellion som vi hoppas kunna prata med och så vidare? Det behövs ju också. Alltså vi behövs ju det här med. Det är inget lite som, som i samhället i stort och församlingar. Men vi behöver vara i, i världen eller i samhället. Eller vad man nu ska kalla det. Vi behöver vara där, men vi behöver också samlas i kristna gemenskaper. För att men gud är ett viktigt argument och en viktig tyngd i det vi gör. Och då behöver vi kunna ha med den parallellen. Jag håller verkligen med om att det ena utesluter inte det andra mm. och sen så tror jag att just för den som är religiös oavsett vilken religion det är och samtidigt miljöaktivist eller miljövän så det finns någon väldigt typ, liksom, rikedom i att få kombinera de två och få ett forum för det. Mm. för att det tror jag fördjupar liksom engagemanget ännu mer och det finns en väldigt glädje att dela just de dimensionerna av det, mm. jag tror det är många som inte bara kristna som upplever just det här, om det finns liksom en andlig eller religiös dimension till varför man engagerar sig mm. och det kan vara svårt att få utrymme för det i eh, mer, vad, vad man ska säga den vanliga miljörörelsen eller den allmänna mm. Bara en sån sak som att vi får be för miljön och för rättvisan. Eh, alltså det kan man, man inte göra om man hänger med Greenpeace. Men, att, eh, men det får vi göra här när vi möts som kristna. Att vi får be för det som vi ibland tycker är övermäktigt. Mm. Eh, så. Det tror jag också är en viktig del. Mm. Jag tycker det är väldigt intressant för att ni tangerar jättemycket. så här. Nu kommer en följdfråga som jag inte hade planerat. Men... Men att det finns en kritik mot kristna som engagerar sig politiskt. Alltså mm. Dels att så här, men, det hjälper inte bara att be. Mm. Den är ganska vanlig. Mm. Och sen är det också vanligt att man säger att men, kyrkan och politiken, eller religionen och politiken ska vara separata. Mm. Att religionen ska vara en pri privat sak som man inte ska ta med in i politiken. Liksom. Nu blir det en dubbelbottnad fråga, men mm. ni får välja vilken av den ni svarar på. Jag tror att för den som är religiös så är det väldigt svårt att dela upp mm. sitt liv på det sättet. Och det behöver inte betyda att liksom, en stat ska ha med religion att göra eller att politiska partier måste ha med religion att göra. Men för den som är politiskt engagerad eller ideellt engagerad i samhällsfrågor eh, så blir det en väldigt konstig uppdelning mm. eh, av att säga att Nej, men här får du inte den delen av dig plats eller dina drivkrafter här måste mm. vara något annat än din tro. Mm. Eh, och att det eh, eh, det tror jag igen att det inte gäller bara kristna utan eh, från olika religioner mm. att det går inte att dela upp det på det sättet mm. precis mm. Men för att men, som vi nämnde förut att men, religionen är ju en anledning till till engagemanget det man tror att jag men, det jag tror att Gud ber oss göra är ju en del av mitt miljö- och rättvisa engagemang. Jag tror jag, att Gud behöver göra saker. Och då behöver jag vara där inne i politiken och röra mig. Mm. Kanske inte ska vara politiker, det vet jag inte. Men eh, jag behöver röra mig i de vattnen, liksom. Jag är också med i organisationen mm. och har följt diskussioner i organisationen och så vidare. Mm. Och eh, en del av det jag läser i så här gruppen till exempel, eh, är att ha ganska mycket fokus på individuella livsstilsförändringar, att man diskuterar såhär vilka skor är mest hållbara eller såhär hur tar jag mig till jobbet på bästa sätt och så vidare. Men alltså det blir ganska lätt fokus på vilka livsstilsförändringar kan jag göra som individ och hur kan liksom kyrkorna uppmuntra till den typen av livsstilsförändringar. Finns det en risk med det? Åh oh, ja! Säger jag direkt. <laughs> <laughs> eh, ja, nej, jag tänker att det finns en risk om man fokuserar för mycket på de här personliga valen hela tiden. Mm. Och inte samtidigt eh, fokusera på hur vi som gemenskaper och som kyrka kan... Jag tänker att det handlar om motstånd på något sätt. Eh, och att leva på ett annorlunda sätt än vad vårt samhälle gör där det är destruktivt. Eh, och om vi ska göra det, då behöver vi bygga gemenskaper som lever annorlunda och som där det bottnas i liksom, värderingar, praktiker som inte bara handlar om liksom, individen utan handlar också om eh, gemenskapen och därför behöver man ja, man ska inte fastna för mycket i de där små detaljerna hela tiden tror jag. Även om de är viktiga. Men hålla det liksom. Att det är en rörelse. Mellan de här två hela tiden. Mellan gemenskapen och individen. Och hur de relaterar till varandra. Mm. Det är jag. Ja. <laughs> Precis. Och att så här, Men någonstans. Så är det en. Det är många som känner som dig och mig. Att ja, men det här. Det här är bekräftelse. På någonting som vi har tänkt så länge. Och inte kanske kunnat sätta ord på. Eller förstå att vi har längtat efter den här engagemanget. Eh, och för många är det ganska nytt. Och då börjar de någonstans sig själva saken. Eh, men sen så håller jag med om att det måste verkligen gå över till, till våra församlingar och till våra gemenskaper. Eh, och det tror jag eh, har väldigt stor kraft på samhället i stort. Mm. Alltså jag tror det handlar om att om vi kan vara individer och gemenskaper som eh, liksom värdesätter vissa grejer eh, och som lever på vissa sätt, då kommer det bli eh, omöjligt för samhällets strukturer och liksom, eh, att fungera om inte de går ihop för menar att eh, eh, samhället fungerar så länge vi accepterar det. Och så länge vi liksom eh, följer med i strömmen. Eh, men ju fler det är som inte gör det, då behöver också samhällets större strukturer förändras, tror jag. Ja, men som det är med, med kristna grundbudskapet också. Att ja, men först får vi, får vi ta till oss Jesus själva. Och inse att ja, det här har med mig att göra. Gud har med mig att göra. Och sen så bara, oj, wow, det har inte bara med mig att göra. Ja, skönt. Det är liksom, jag får gå utanför mig själv. Och se till andra också. Jag behöver inte bara liksom, se mig själv i spegeln hela tiden utan andra också. Jag tycker det är en styrka. Att det får vara båda två. Mm. Och så finns det ju också en eh, visst fokus på att påverka kyrkor och samfund på mer övergripande nivå. Ja. Och ja. kanske framförallt haka på den, de delar av miljörörelsen som också håller på med mer politisk påverkan. Eller som till exempel igår när det var eh, manifestationer eh, över hela landet och över hela världen. Att vara många från god Godjord och andra kristna miljövänner som mm. hakade på där. Mm. Eh, så det finns ju både och också. Ja. Jag, också jag har också sett tips i gruppen att så här, där man frågar... Jag är ny i staden, vet ni någon miljövänlig kyrka? Alltså, vet ni någon kyrka som är engagerad eller som bryr sig? Så det ja, vi är på båda planer och det tycker jag är väldigt, väldigt positivt. Jag är mig lite tryggare och ger mitt bättre förtroende för det vi gör. God jord försöker ju påverka kyrkan på, på olika sätt som ni nämner. Hur har det tagits emot? I våra egna kyrkor, menar du? Eller... Ja, era egna församlingar eller kyrkoorganisationer, tänker jag. Överlag så är det ett väldigt positivt bemötande. Mm. Jag tror många, särskilt kanske anställda inom kyrkan eller som är liksom väldigt involverade i kyrkan, att det finns många där som länge tänkt att och det här borde vi göra, men vi vet inte mm. exakt hur. Eller, och vi har så mycket annat vi behöver eh, fokusera på. Och det finns inte riktigt utrymme för det här också. Eller att man liksom man vill egentligen väldigt mycket. Eh, och då är det väldigt tacksamt när det kommer ett gäng som säger Ja, ah, ska vi göra det här? Mm. <laughs> eh, och att, ja, jag skulle säga att det har blivit väl bottaget. Mm. Eh, och sen betyder det kanske inte det att Um, man alltid håller med varandra om allting eller vad man ska prioritera eller mm. vad som är um, detta sättet då att ändra på saker. Um, men en belag skulle jag säga det är väldigt positivt bemött. Mm. Och det är ju, jag tänker att jag menar, olika samfund är olika vanor med tanken och därför tas det emot på olika sätt. Personligen i min församling så så är det nog inte så många som vet om just god jord. Men vi har en miljödiskussion och ett samtal i församlingen. Och bland annat så har vi ett stort arbete med att vända alla vid den nya sopsorteringen i kyrkan. Ja, i min kyrka också. Ja. <laughs> Men det är liksom de små segrarna som, som gäller. så det Men samtidigt så... Det finns också stora grejer som klimatfasta som både gudgjord och kyrkan pratar om. Ja, det är alltid liksom stort och smått bredvid varandra. Och det är spännande. Jag gillar det. Mm. Jag tänker, alltså, en sak som har gått upp för mig under den här helgen är att rörelsen har ett väldigt, en väldigt optimistisk framtoning. Mm. Um, och på sätt och vis kan jag tycka att det är väldigt smart mm. för att det, det blir inte man får inte en försvarsreaktion liksom, på det mm. men samtidigt så uh, är det ju utvecklingen som vi ser är ju inte optimistisk Nej. Um, är det rätt att vara optimistisk? Hur tänker ni om det? Mm. Jag tror det jag tror att, jag tror att um, jag tror att vi behöver vara optimistiska om att det går att förändra. Vi behöver inte vara optimistiska över hur läget är nu. För att, som du säger, det är inte superbra, men, men det kan få bli det. Och jag tror att människor är tillräckligt stressade och nervösa ändå. Att det kan få vara gott med något som är positivt, tänker jag. En kompis skickade till mig en länk till mig igår. Om en artikel som säger det att vissa av de här, de här vad säger man, modellerna om hur temperaturen kommer att öka. Och utsläppen kommer att öka de senaste åren. Att de är överdrivna. Och så blir det en diskussion mellan honom och mig. Men hur, hur tolkar vi det här? Och är det dumt, dumt att vi har så mycket så att Till viss del behöver vi det. Men jag tror att vi som en kristen organisationen verkligen kommer med det här hoppet och att det behövs mm. för att om det ändå är för sent varför ska man engagera sig som man ofta får som svar mm. alltså jag håller med dig och samtidigt så tror jag att ibland så behöver vi skakas om lite mm. och vi vill ju i alla fall vara en organisation som heller inte blundar för vad forskarna säger och som inte liksom, Just för att vi har en tro på, på Gud så behöver vi heller inte blunda mm. för vad, vad liksom forskarna menar är sant. Liksom. Mm. Jag tror också att det finns en styrka för den som är troende i att vi kan kämpa för de här frågorna. Och leva på det sätt som vi tror är rätt. Också bara för att det är rätt. Mm. Så det spelar egentligen ingen roll om det blir sämre och sämre och sämre. Eller om det blir bättre och bättre. För att vi ska fortfarande äm, leva på ett sätt som vi tror är ett gott liv. Äm, och vi mm. behöver inte hänga upp vårt engagemang på om det lyckas eller inte. Äm, och det tror jag vi kan vara hoppfulla i. Äm, att det finns liksom... En väg framåt där. Att vi, vi kan fortfarande välja det vi tror är rätt. Vi har, ju, vi har ju lite en annan infallsvinkel på vårt engagemang på det sättet. Att, ja, men att vi engagerar oss för miljö och rättvisa. Det kan handla om att vi söker Gud. Och vill lära oss och vill förstå vad Gud tycker och tänker. Och kanske inte, inte enbart att nu måste vi rädda klimatet. Utan vi får ha två saker och arbeta mot. Jag har inte tänkt på. Tack för den tanken. Ja. Tänker, har rörelsen liksom konkret lyckats påverka någonting inom kyrkan eller liksom haft någon konkret seger? Det beror på kanske vad man menar med konkret seger. Jag skulle säga att några av de segrar som vi haft är att vi fått förtroende mm. från framförallt från liksom samfund och kyrkoledare och Sveriges kristna råd till exempel att vi på så pass kort tid ändå ses som en legitim röst som också blir tillfrågade vad, vad tänker ni om det här eller vill ni komma och prata om detta det skulle jag säga är en seger att vi inte tas emot som lite så här naiva mm. unga människor utan faktiskt att vi har någonting att säga mm. och att vi faktiskt nu då är en, en röst eh, inom svensk kristenhet eh, som hörs och som har, har en plats. Det, det skulle jag säga är en mm. ja, Det är lite så seger. Eh, jag kan vara ganska kritisk till att så här, ha det som sin främsta väg till påverkan, att försöka värdiga till en auktoritet att bli lite bättre. Mm. Eh, finns det någonting man kan göra själv som grupp eller gemenskap, eh, som inte bygger på att man har en, en eh, organisation som Sveriges kristna råd som kan hjälpa en med draghjälp. Liksom. Och vad menar du? Vill du förklara? Ja, det var en spontan fråga också, så att det, det är bra om man får förtydliga den. Liksom. Mm. Men, eh, men eh, så här, nu hänger det ju ganska mycket på att Sveriges kristna råd låter sig bli påverkade. Liksom. Mm. Eh, är det den bästa vägen att påverka, eller finns det saker som man kan göra mer konkret på egen hand för att påverka? Ja, det tänker jag. Alltså det är ju, det, där är det återigen den här balansen. Att, ja men dels är det de här stora sakerna som att påverka Sveriges kristna råd eller påverka samfundsledningar och sådana grejer. Men också tillbaka till de här frågorna i Facebook. Där man frågar om bästa skorna eller bästa sättet till jobbet. Men det är ju också att påverka. Att vi föregår med gott exempel. Och sen får folk se det. Och spegla sig i det. Och se vad, liksom, vad de kan förändra. Eller inte förändra. Mm, jag tror att eh, egentligen så handlar det ju väldigt mycket om... Om gräsrotsnivån mm. och om vilka är vi och vilken slags människa blir, blir jag av att leva på det här sättet eller hur kan till exempel de här gemenskaperna som vi har i god jord i lokalgrupper och annat, hur kan det vara med att forma mig på ett sätt som är mer likt Jesus och det är en påverkan i sig och det tror jag får liksom förringar på vattnet. Ja, att det inte alltid behöver handla om att vi, om kyrkopolitik, liksom. eh, utan det handlar ju om hur vi som kyrka, alltså vi kristna individer, människor, mm. eh, vad vi värdesätter och hur vi lever. Mm. Och det kan man göra oavsett om man har tillåtelse från Sveriges kristna råd eller inte. Mm. Mm. Jag har en sista fråga. Hur tycker ni att helgen har varit? Och har ni några tankar om den här sammankomsten. <laughs> jag jobbar ju då i en församling så jag är inte kommer med hela sammankomsten. Jag har jobbar som ungdomsledare så då får man jobba fredag kvällar. Men det har varit härligt eller det är liksom. skönt att se att folk tänker som mig. <laughs> det är låter kanske hemskt att säga. Men, um, ja, nej, men Det är skönt att se att folk också funderar på miljö och rättvisa. Eh, och att det får hänga ihop. Att det inte bara är miljö och inte bara är rättvisa. När vi pratar om båda två. Det tycker jag var skönt jag det är en återkommande grej eh, upplever jag när jag pratar med folk. Om att den här känslan om att vara ensam. Eh, I att bry sig om de här frågorna kanske då i sin församling eller mm. i sitt kompisgäng eller sådär. Eh, och då är den väldigt väldig befrielse att få träffa andra som också brottas med de här frågorna precis som du säger. Mm. Eh, jag har tyckt att det har varit en väldigt bra dag. Eh, och jag så peppad och inspirerad. Eh, och... Det blir som att eh, man får ny ny fart i sitt engagemang av att träffa så här. Eh, och, eh. Ja. Oh. Man hittar ju en massa människor att se upp till. Att så här, oh wow, den här personen är cool, eh, den här personen har bra tankar eller gör någonting som jag vill ta efter. Eh. Och det är kul cool. att få komma till ett ställe och bara... Ah. Hitta massa idoler typ. Mm. <laughs> Samla idolkort igen. Jag vet inte. Ja. ja för den som eh, tänker mycket på liksom, planetens framtid så är det alltid peppande att se att ah, just det, det är inte bara jag. <laughs> Utan det händer oavsett om jag, oavsett om jag är engagerad eller inte. Så finns det massa andra som ändå är det. Mm. Eh, och det händer grejer eh, även om jag inte alltid eh, gör allting. För att vi är många. Mm. Nu kommer jag på en fråga till som jag vill slänga in. Så här, har ni några tips till personer som sitter hemma på sin kammare och brottas med sin klimatångest? Mm. Eh, mitt första tips är att, eh, precis som typ det vi sa, att eh, försök hitta något slags forum. Det kanske är eh, någon kompis eh, eller liksom någon bekant eller ett forum på nätet. Eh, en Facebookgrupp liksom, där man kan faktiskt prata om det. Det tror jag hjälper väldigt mycket. Och också fokusera på saker som faktiskt blir bättre. Och tillåta sig själv att stänga av ibland från alla nyheter som säger att det blir sämre. För att jag tror inte det är sunt att alltid mata sig med allt det där. Utan det finns gränser. Det är okej okay att ha gränser. Att inte alltid känna att man måste göra mer. Vi kan alla bara göra vår lilla pusselbit. Liksom. Jag tänker att två saker. att Dels kan man passa på att utnyttja fastan. Tycker jag. Att så här... Ja, men Nu är det fasta tid och eh, god pratar om att klimatfasta och ha en fast som påverkar klimatet på ett positivt sätt. Eh, då kanske man, jag tänker att om man har klimatångest så har man också tänkt på men vad skulle jag kunna göra bättre. Eh, jag tror kanske inte att ångest är den bästa grunden till en förändring. Men nu under fastan så kan man testa att här, men det här har jag ju tänkt att jag vill göra. Om Jag vill testa jag vill vara vegetarian men jag vet inte om jag klarar. Nej men testa att vara vegetarian under fastan. Eh, fastan tar slut. <laughs> så att, och klarar du då inte att vara vegetarian så gör du inte det. Eh, men då behöver du inte känna att det är ett misslyckande. Utan fastan tar slut liksom. Och när fastan tar slut, då är det påsk. Då återuppstår Jesus. Då får vi vara glada. Och då får vi känna lite hopp. Ja. Eh, nu känner jag mig glättigt peppig, men, ja, utnyttja fastan och se att du inte är den enda som har klimatångest. Men det kan finnas mer effektiva känslor att arbeta utifrån. Känns ju också jättebra. Ryk upp dig, det är inte det jag menar. Nej, men vi är, många. vi är många som är frustrerade och vi är många som inte vet vad vi ska göra. Ta kontakt med oss så kan vi vara förvirrade tillsammans. Mm. Så. Jag tror också att tillsammans kommer man också fram till saker som, som går att göra. Ja, precis. Mm. Så man kan bli konstruktiv. Mm. Ja, men precis. Precis. Mm. precis. Ja, jag kom på nu vad det var jag ville säga innan. Att jag tror att det var det här med hoppfullhet, och att ska vi vara för optimistiska. Eller ska vi vara? Eh, jag tänker, något som vi kan peka på väldigt optimistiskt är att den vägen som vi behöver gå om liksom, planeten ska må bra, de förändringar vi behöver göra, eh, att det är något bra. Att det inte bara handlar om att vi måste säga nej till massa grejer, eller att vi måste liksom... Eh, återgå till något som var sämre eller sådär, utan att något som vi verkligen pekar på med optimism är att det finns ett bättre liv och det finns ett bättre samhälle eh, som, som vi vill gå mot. Eh, det, det är något man kan vara optimistisk med, tänker jag. Att det finns något bättre. Ja, men Alex, vad tyckte du om den här intervjun? Jag blev faktiskt alltså, jätteinspirerad och typ påmind om hur jag resonerade för alltså, ett, ett antal år sedan. Jag så här, identifierade mig jättemycket med de här personerna. Och framförallt tyckte det var jätteskönt. Så här, I grunden så ställer jag mig lite så, mmm, varför ska man göra en kristen variant på... Miljöorganisation, Det känns lite så här eh, exkluderande. Men när de pratar så blir jag ändå så här, ja, men, det här är en förening för kristna av kristna och eh, det är ett nyttigt rum. Och jag fick en väldigt positiv känsla. Vad tänkte du som gjorde intervjun? Eh, nej men jag tänkte väl lite samma sak. Det var roligt att göra en intervju med två personer som är så pass eh, liksom vältaliga och kan formulera eh, svar på ganska krångliga frågor så pass snabbt liksom. Så det var imponerande. Eh, och jag gillar... Det är väldigt optimistiska eller positiva tilltal som den här organisationen har. Samtidigt som jag är lite, har lite svårt för det. Liksom. Det kan bli lite för optimistiskt. Liksom för I alla fall om man kommer från liksom ett punkhål där man egentligen är anti-allt. Liksom, så krockar det lite. Men jag tror att det är ett ganska smart tilltal. För att jag tror att man når en, en större grupp människor på det sättet. Än genom att vara anti-allt. Frikyrkligheten, så som jag känner den, tilltalas ju väldigt mycket av den här... Alltså positiva och hoppfulla andan. Jag tror inte att man skulle mm. tolerera så mycket annat heller. Det här, mm. är ett, det här är nog någonting som funkar väldigt, väldigt bra för de människor det är mm. riktat mot. Men sen får jag ändå känslan av helgen och organisationen sådär. Att det är mer genomtänkt än vad en liksom framgångsteologisk eh, approach är. Eh, utan de har tänkt längre än, än liksom framgångsteologin har gjort. Och det, det ligger väl också lite i så här frågan att har du fått upp ögonen för, för hållbarhetsperspektivet då funkar inte en framgångsteologi längre. Och den framgångsteologi är ju ganska så framtonat i, i vissa frikyrkor, pingst och trosrörelse och så vidare kan ju tangera den på, på många sätt. liksom. Ja, men de, Det är ganska få som löper den linan ut men de som gör det de är ju klimatförnekade också. Så att det kanske kan vara någonting att så här, ha i bakhuvudet också när du lyssnar mm. på den här intervjun. Att, om lyssnaren tänker att oj, men varför är de inte kommit längre i den här frågan? Eller varför tänker de inte på den här? Alltså, jag, tror, jag vill inte förringa någonting av det de säger. Åh, de har inte kommit så långt som man ska. Men så här, i många frikyrkor så finns alltså, klimatengagemanget finns oftast inte med. Mm. Från början utan det finns tendenser till klimatförnekelse eller en tanke om att ja ja men när Jesus kommer tillbaks och så kommer han laga allting eh, och vi behöver inte sopsortera för att jorden ska förstöras och det ska bli en ny. Eh, mm. Och det tar en stund att röra sig bort och framförallt skapa en teologi eh, som, och det behövs i mm. kyrkan man behöver skapa teologi för att förändra saker och det tar ett tag att mm. komma ifrån det och utveckla nya nya tankar. Mm. Men jag tycker att den här rörelsen är på god väg, alltså verkligen. Men det låter ju lite som att du ändå tycker att det saknas någonting eller att det finns vissa perspektiv där, där rörelsen borde jobba vidare. Speciellt när du säger att, att du påminns om där du var för några år sedan. Är det någonting du saknar i, i Approach eller analys? Alltså jag tror inte jag kan svara på det eftersom att jag... Inte, vet, inte har varit på någon sån här helg eller träffat så många godjordare eh, Men det som jag tänker på och känner mig väl lite tveksam över det är väl om, om man har en för hög tilltro till, till lobbyism. Det pratade vi ju jättemycket om i, mm. i förra avsnittet också när vi kommenterade do dokumentären om Sollefteå. Eh, och det är väl en mm. skepsis som jag har som går igenom allt. Eh, och framförallt om man vill ha en ganska snäll och positiv rörelse kanske man vill hålla sig, hopp, håller sig hoppfull lite för länge till att det mm. ska fungera med att bara be snällt. Men det tycker jag ändå inte att jag ser i, i den här rörelsen. Mm. Alltså det verkar som att det finns en del mer radikala stråk också. Mm. Jag tänker att de, eller jag påminns lite om Kungälvsmodellen eh, i hur eh, Godjord jobbar. För i Kungälv så hade man jättestora problem med organiserade nazister på 90-talet. Och liksom fortfarande eh, så är det ett nazistfeste. Mm. Eh, och i, på 90-talet så utvecklade man en modell för att jobba med så här organiserade nazister i skolan. Mm. Christer Matsson, var det som hette han som utvecklade modellen, om man vill kolla upp det. Eh, du kan den kanske bättre än vad jag kan den. Ja, ah, jag har jobbat... Ah, ja, men det är jag har... F fortsätt förklara som du tänker. För att jag har mm. massa tankar om Christer Mattsson. Eh, Okej, okay, <laughs> ja, var spännande. Uh. <laughs> ja, det kanske blir ett avsnitt i sig. Uh. Men det jag, det jag tänker, liksom, där jobbade man dels med föräldrar till ungdomarna. Men sen jobbade man också med att försöka plocka ut de personer som var liksom i periferin först. Så att man jobbade med de som var hangarounds till de här nazistkretsarna. Sen jobbade man med de som var... liksom när man hade fått med sig de som var hangarounds då jobbade man med de som var mer, eh, mer involverade men inte kärngruppen liksom. Och det gjorde att man kunde isolera kärngruppen efter ett tag. Och när de var isolerade då man kunde inte övertyga dem men man kunde, de kunde inte göra någonting heller. Eh, och den här modellen har enligt kungel då funkat så pass bra att de jobbar med den fortfarande och liksom har exporterat den till andra ställen som haft liknande problematik liksom. Mm. Det kan ju vara, vara bra att veta om man är, här, är anarkist och börjar märka att hm, varför pratar skolan så mycket med de här hangarounds <laughs> som är lite sympatiskt inställda och så här, försöker påverka dem med, med framgångsteologi. <laughs> <laughs> men, men jag kan se lite liknande liksom, approach i mm. hur god jord jobbar. Att de jobbar mycket med de kyrkor som är liksom öppna för att förändras. Och får man med sig alla kyrkor som är öppna för att förändras då kommer en, liksom, den här positionen att säga att ja, kristna bör skita i miljön för att Jesus kommer ändå tillbaka inom vår livstid och då kommer jorden gå under. typ Det blir svårare att hålla den linjen när en majoritet av kyrkorna är positiva till ett klimatengagemang så att säga. Mm. Förstår du mitt resonemang? Ja, jag tycker att det är klockrent. Nej, men jag tänkte på två andra saker i så här relation till god jord. Det jag saknar lite i rörelsen det är typ en maktkritik. Det är en liksom vanligt organiserad rörelse. Den påminner lite om typ hur ett företag är organiserat. Och det koncentrerar ju makt till, till toppen. Liksom. Och där hade jag gärna jobbat i en förening på ett sätt som var lite mer platt. Att man organiserar sig eh, mer... Så att alla medlemmar har möjlighet till inflytande hela tiden. Att, att du liksom har strukturer som möjliggör för alla att komma till tals på samma villkor. Typ feministiska mötestekniker som jag tycker är en bra, bra metod liksom. Hur ser strukturen ut nu? Ja men det är ju liksom en, en styrelse som leder föreningen. Och så har du ett årsmöte som är beslutande och så har man ett vanligt liksom representativt föreningsförfarande. Och det som påminner om företag är att man har lite arbetsgrupper som jobbar liksom med kommunikation och med administration. Man har en hemsidisk tror jag. De förklarade det väldigt bra så att de är väldigt transparenta gentemot medlemmarna på årsmötet. Men... Det, det får mig att tänka att det liknar lite ett företag. Det är väldigt smart organiserat men eh, det bygger också en professionell struktur som, som inte är eh, helt i linje med hur jag tänker som frihetlig. Mm. Och Det andra jag tänker är att liksom, den ekonomi vi har är väldigt ohållbar så att det är bra att vara kritisk mot den kapitalistiska marknadsekonomin. Och Det upplever jag inte att den här föreningen är så det är väl en sån, ett radikalt element som jag kanske skulle vilja få in på ett tydligare sätt. Mm. Om man då rör sig inom, för du säger att de ändå rör sig in, inte så kapitalistkritiska, eh, Är det mycket så här eh, prata om konsumentmakt och sånt? Är det sånt som dominerar? Vi pratade ju lite om det i intervjun, just det här fokuset på, på individuella eh, åtaganden och å ena sidan och lobbyverksamhet å andra sidan. Så att det är väl lite både och skulle jag säga. Mm. Sen så finns det en ganska utpräglad tillväxtkritik upplever jag i organisationen som kanske inte delas av alla för att det är en bred rörelse liksom med, som representerar flera olika politiska perspektiv men som definitivt lever i organisationen så i samtal och så vidare. Mm. Nu är det inte meningen att recensera organisationen allt för mycket men, men det är intressant att fundera kring. Mm. I intervjun så var det en av dem hade ett resonemang just när ni pratade om individuellt ansvar och kollektivt. att Hon sa att mm. samhället fungerar så länge vi accepterar det och lite liknande saker. Eh, och där tycker jag ändå att man hittar något, alltså, något väldigt radikalt som säger att här, vi kan vägra acceptera eh, the terms. Och att samhället eh, fortlever för att vi tillåter det att göra det. Eh, det säger någonting om så här att så, men, eliten är liten typ och... Eh, en medvetenhet om att eh, vi som den breda massan kan ta tillbaks makt eller börja praktisera makt. Eh, men samtidigt så känns det som att det speglar tillbaks lite grann på, på konsumentmakt men att just det perspektivet finns är en öppning åt det radikala. Och det tänker jag framförallt när det alltså sägs utifrån det kristet håll eh, därför att i kristendom så finns det, finns det alltid så här, eh, den kristna subkulturen som är olika stark. På olika platser, liksom, hur mycket man betonar att eh, den kristna är liksom skild från samhället ska bete sig på ett annat sätt ska klä sig på ett annat sätt eh, och, och det här kan ju bli helt urballat på en del sätt om det blir liksom, förtryckande för individen eh, men det kan också finnas eh, en slags frihet i det här eh, och det, det var lite det jag tänkte på när jag blev nostalgisk när jag hörde intervjun till hur jag själv har resonerat därför att eh, med det här resonemanget så kan en kristen motståndskultur uppstå eh, där du till exempel jobbar utifrån en klassisk kristen praktik, praktik som tacksamhet. Och det betyder inte tacksamhet att säga tack för prostaten för att jag får pengar tillbaka på skatter, utan tacksamhet betyder eh, att jag, jag vägrar köpa den kommersiella myten om lycka som någon försöker sälja till mig. Jag tänker definiera det här själv. Jag tänker skapa någonting vackert tillsammans med människor som finns runt mig. Och det kommer vara ett, ett nej och en vägran. Och det tänker jag är, är jätte, jätte, jätteviktigt. Men vilket av de linjerna, eller kände, kände du av att det fanns mycket, mycket, en så, mycket prat om en kristen subkultur på det sättet? Eller mm, hur menar du? Att det fanns... En tanke om att ni som var där var någon slags eh, motstånd. Eller var det mera, åh vi vill bidra till något, till att det här blir lite bättre. Mm, jag tror att båda två fanns lite. Eh, men med en betoning på att bidra till att göra det lite bättre. Mm. Så, men kanske lite mer motståndet som motiv. Mm. Kan man kanske säga. Jag, jag blev jätteglad när... Eh, när det här nämndes just med att eh, samhället fungerar så länge vi accepterar det för att det är ju en lite kryptanarkistisk poäng. Ja, det är det ju som smyger eh, sig lite in var... i medvetandet. Precis. Lite som när folk casually säger ingen är fri för en alla är fria. Ja, men precis. Och man lite det var lite på den känslan jag ja. fick så jag Sen vet jag inte om det var meningen men, men det, där finns det ju ändå någonting som vi är överens om tänker jag. Ja. Ska vi säga någonting om det här med en kristen organisation? Har du några tankar om det? Ja, alltså jag tänker att på ett sätt är det att vara ärlig med sina motiv att skapa en kristen organisation, eh, Men att man kanske inte fattar varför man gör det, men att det är viktigt. För att, alltså jag tror att det är viktigt med, eh, det är viktigt med egna rum. Eh, så det är bra att man får ventilera. Men eh, om man tänker att man ska bidra med någonting unikt till miljörörelsen så vet jag inte riktigt vad det skulle vara. Eh, men det är kanske upp till jord att lista ut. Här, för miljön spelar det ingen roll ifall det är en kristen eller en satanist som sopsorterar men det kanske spelar roll om man som kristen gör någon så här symbolisk aktion eller något som visar att eh, kristenheten gör motstånd som en representant att det kan väga tungt, att man får hitta, hitta in i det men att resten bara kanske handlar om gemenskap för att eh, det är inte alltid skitvanligt att, att Inom, framförallt inom frikyrkan att det finns ett, ett miljöengagemang så att jag kan förstå befrielsen i att plötsligt hitta människor som betonar båda de här två sakerna. Och den känslan av frihet och gemenskap är superviktig för engagemang. Det var jättemycket svammel. Vad tänker du? nej men jag, jag tänker att det är intressant. Jag håller med dig. Och sen så, fast sen så tänker jag också att alltså, om man tänker lite mer mer deskriptivt, typ. Vad är kristendomens intention? Det ligger ju nära kristendomens intention att så här, kristna på något sätt ska leva som förebilder. Och då måste man ju jobba internt med att alltså hur kan vi som en kristen som kristna kyrkor eller församlingar vara en förebild på hållbarhetsområdet. Och realiteten är att vi är så himla långt bort från det. Och då behövs det en en organisering inom kyrkan för att kunna vara liksom i framkant istället för eftersläpande på miljöområdet mm. och rättvisområdet. Så jag tänker att det är lite olika perspektiv så här på, beroende på hur pass engagerad den är i kyrkan. Ja, men nu har vi pratat jättemycket om miljö, men vad för slags rättviseprojekt drivs det inom, inom god jord? Alltså det är en, jag tycker att det är ganska tydligt att eh, det finns en intersektionell analys kring miljörättvisa. Att de två perspektiven hänger ihop och att det inte går att separera dem. Eh, där gör organisationen ett ganska bra jobb med att liksom i presentationer av organisationen eller föreläsningar som man håller beskriva hur kopplingen mellan miljörättvisa ser ut och liksom utifrån också ett inom kyrkligt perspektiv, beskriva hur, hur kopplingen däremellan ser ut. Sen tror jag att det finns personer i organisationen som betonar den ena eller den andra aspekten mer. Mm. Var det svar på frågan? Ja, det var det. Jag tänker på det sista spåret här. Mm. Om det finns någonting bättre, eh, det citatet reagerade du på? Ja, precis i slutet av intervjun. Eller, jag tror att du, du betonade att så. Är... Det behöver in, vi behöver inte måla upp så här jobbiga apokalypsscenarion utan att livet efter kapitalismen eller livet efter när vi har hittat ett miljövänligt sätt att leva att det inte behöver suga liksom. Och då tänkte jag jättemycket på så här hur kapitalismens fall porträtteras som jättefruktansvärd. Och det finns, alltså bara som ett exempel i högen är Handmaids Tale. Den här historien om hur fruktansvärt det skulle vara ifall vita kvinnor Eh, användes som surrogatmödrar och var förslavade och eh, hur USA har blivit ett, en sekt som en kristen sekt som kallas giljade eh, och i den serien så finns det en, en scen som visar liksom skillnad för att eh, det är bara USA har blivit en sekt men Kanada är fortfarande som vanligt liksom Gilead är ju jätteofritt som en diktatur men så men Kanada, där porträtteras friheten genom, genom att en person går runt så här, Man ser hur de dricker så här, en Starbucks latte. För det kan man fortfarande göra, och det är frihet liksom. Att Starbucks finns, är inte definitionen av frihet, eh, och att de bilderna begränsar oss. Och där tänker jag att god jord, hamnande perspektivet, säger man någonting jätteviktigt. För att det är vårt jobb just nu, och där tror jag både det kristna, liksom kristna och så här, andra radikala har jätteviktigt stort och viktigt jobb att göra att så definiera vad frihet är och vad ett mm. gott liv är mm. och det behöver inte alls bli fruktansvärt när kapitalismen har fallit men det kommer bli jätteannolunda mm. och svårt och där vill jag vara lite, lite så här bibelsprängd för jag kommer att tänka på ett i uppenbarelseboken uppenbarelseboken är ju en framtidsvision uh, eller en samtidsvision av en som heter Johannes som hade uppenbarat sig på en, När han var fångad på en ösmed i Patmos. Han var livstidsdömd och gick omkring där. Men då är det en massa apokalyptiska visioner. Men det finns ett jättespännande ställe som låter som, som handlar om... Civilisationens sönderfall. Och då är det ett stycke som heter Babylons fall. Kapitel 18, om någon vill läsa det. Men då beskrivs det hur... I den här sta, stora staden och civilisationen faller sönder och att det förstör så här ekonomin. Eh, och det står om de hur jordens köpmän gråter över att eh, de rika inte längre kan köpa deras varor och skeppslaster med diamanter typ. Men det är företagarna och de här som tjänar ekonomiskt på den intensiva handeln som det är för dem som det är, är katastrof. Men för, för de andra personerna som inte har köper de varorna så. Så är det inte en katastrof, det är det någon typ av upprättelse. Och så tänker jag, alltså framtiden också när kapitalismen faller. Alltså det är vi i väst som kommer gråta, men för många andra kommer det vara befrielse. Förhoppningsvis, om inte det inte blir obeboligt där de bor. Men det är också ett perspektiv att så här, när kapitalismen är borta så är det verkligen ett ok som lyfts från våra axlar. Och det som förstörs är den ohållbara livsstilen. Om vi gråter så är vi på fel sida, liksom. Vad tänker du om det? <laughs> jag vet inte, jag tycker det var en ganska mäktig rant från ja. min sida. Jag gillade den. Tack. Eh, jag, tänkte, jag tänkte på att så här, det är väl det jag menar lite med. Så här, att, eh, det finns, eh, att rörelsen inte har en, en tydlig liksom, kritik mot, eh, mot kapitalismen. Utan att eh, det är ju en tolkning som vi gör utifrån att så här, det finns något bättre. Ja. För att i rörelsen så är det ju folk som är mer så här, ja men vill ha en snällare kapitalism eller en mer miljövänlig och rättvis kapitalism och som kanske inte som vi ser kapitalismen som liksom att den inte går att kombinera med hållbarhet liksom. Så det tänker jag är viktigt att förtydliga också så att det, ja, nej men absolut. det är tydligt. Jag vill, gillar verkligen sådana här bibelställen som är väldigt eh, maktkritiska och marknadskritiska. Det är så himla uh -huh. fint också. Och stora delar av uppenbarelseboken är ju det. Alltså, uh -huh. om man gör en, det finns ett, en bibeltolkningsmetod som teologer använder som heter historisk kritisk läsning. Och då går man tillbaks och läser kultur, sin kulturhistoria och kollar hur, vad betyder de här orden i sin samtid. Och bla, bla, bla. Och tittar man på just uppenbarelseboken som är sedd som så här. En bok som heter Bananas för att, och jättemånga citerar den som, är som domdagsprofeter och säger att den handlar om EU och sånt. Men om man läser den som en samtidskommentar till sin egen tid så är den superradikal och jättespännande. Men då ska man gärna ha en bibelkommentar som säger mm. förklarar samtiden och referenserna. Nej, det är en väldigt viktig poäng. Mm. Och kanske inte så, jag tänker det är många som kanske inte är så införstådda med det heller liksom både, både personer som inte har en relation till kyrkan som Nej. inte har stött på den typen av bibelläsning mm. och personer i kyrkan som står för en mer eh, direkt bokstavsläsning av, mm. av eh, det som står i bibeln Nej men läser man den med, med lite kommentarer tycker jag att anarkister ska läsa uppenbarelseboken. Jag har inte tänkt på uppenbarelseboken som en så spännande bok mm. i det perspektivet liksom. Nej, Den är, är guld faktiskt Ja Många bra formuleringar uppenbarligen. Ja, den är episk och dramatisk. Ja, men spår ja, om uppenbarhetsboken, men ja. <laughs> precis. Jag tyckte det var jätteroligt att prata med och göra den här intervjun i alla fall. De två personerna som jag intervjuade har ju mycket som jag håller med om. Och sen är det alltid berikande att liksom prata med personer som har en lite annan attityd eller annan approach. Mm. Så att det... Ja, men det är alltid uppfräschande. Och så får vi hålla koll på god i framtiden. Jag antar att du kommer att göra det som, som medlem. Ja men precis. Eh, och jag tycker att det skulle... Nu, nu är det så här... Ja ah, det vore coolt om fler kristna anarkister gick med i god <laughs> Hur många är vi i Sverige liksom? <laughs> eh, men, men jag tänker liksom att... Sympatiserar man med de här frågorna så tror jag att det är en bra rörelse att gå in i liksom. Eh, och... Jag tänker som när jag går in i en, i en organisation eller en rörelse så försöker jag vara öppen med min anarchism liksom, för att inte ägna mig åt någon slags entrism eller dold påverkan utan så här, ja men det här är vad jag står för. Eh, här är jag jag vill hjälpa till. Och jag tror att eh, det finns mycket som, som mer frihetligt eller kapitalistkritiska personer skulle kunna hjälpa till med den här rörelsen också. Mm. Och sen när det vill ytterligare en rörelse att samarbeta med om man vill och sympatiseras ju riktigt mycket eh. mm, Absolut Och vill man till det få, får jag en tänker. väl gå med i Extinction Rebellion eller någon annan miljöorganisation? Ja det finns ju jag tänker det viktigaste är att man är med och påverkar <laughs> ja, exakt. oavsett vilket sätt man gör det på Ja Ja ni sa okay. eh, det var nog för oss. <laughs> Nej, det var inte meningen, Nej. det var meningen att säga ja eller nåt. Ja, entusiastisk. Om ni vill lå oss eh, så kan ni mejla oss på aordet.podkastgmake.com. Eller kontakta oss via Instagram eller Facebook eller så. Sök efter Aordet, så hittar ni oss förmodligen. Annars får ni leta bättre. Eh, vi hörs i nästa avsnitt. De kommer någon är, gång. Eh, vill man stötta god jord så kan man gå med i föreningen om, om man är kollektsugen. Ja, ja, det är en bra kollekt för det här. Eh, Absolut. Och tycker man inte om Kristna så kan man ge dem pengarna till någon annan möjlig organisation. Ja, typ så. Vad mm. bra. Har det fint? Hej då. Hej då.